A konsiderohet sperma e papastërt. Sperma e njeriu dhe e krijesave që ajo hahet mishi, a janë të papastërta apo jo? Ko Kohë i lashtë mes dietarëve janë ndarë dietarët në dy grupe. Mendimi e Buharifes edhe imam Maliku, i Imam Malikut dhe janë transmetim për Imam Ahmedit dhe fjala shejshaukonit u neilul autor, a, se sperma është e papastërt. <clears throat> dhe mendimi i dytë i dietarëve mendimi i Imam Shafiut, fjala e vërtetë e Imam Ahmedit dhe gjithashtu mendimi i Abu Daud el Zahirit, mendimi i Ibn Hazmit dhe mendimi i Sheikhut Islamit rahimahullahu dhe mendimi i Sheikhut Tayminit dhe mendimi i Sheikhut Al-Albani aleihir rahmatullah, erdh se sperma është e pastër, nuk është e papastër. Atëherë, ndalmi dhe ti shikoj na argumentet e dy palëve fillimisht edhe pse mendimi jem është se sperma është e pasërt dhe s'kom dyshim këto, për këtë po i përmeni fillimisht argumentet e aty në që ka thunë që sperma është e pasërt, tani ku me i përmenë dyshimet e aty në që ka thunë se sperma është e pa pasërt. Në bazë, dohën, argumenti parë që sperma është e pasërt, ërët se baza këto mësëne, baza në që është në gjdo gjotë që ka është në gjithsi, në bazën to ërët se janë, Të pastërta, deri sot vjen argument dhe të regon se kjo është e pa pastërt. A ka ardhë argumenti tjilë për spermen, kina mengua ma sa ne i fjale në e Shekholl Islam dohon, s'ka argument. Gjithashtu, pre argumentet se sperma është e pastërt, është hadithi i ajshës, të cilin dohon e përmen ajshëa, të të radiallahu anhe, kuntu e të fërra ku jebise min meni i nebië sëllallahu aleyhi wasallam. Thetë ajshët të, të kur ka pas sperme në tesha të tina për nga mberë aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, edhe ka qena e sperm e ter me donë, është tha, dhe të vetëm e kam gryje, e kam fërkua, nuk e kam loheqë. Si kur t'i shkon sperme e pa pastërt, ishë obliguë me, me loë kanë thonë djetartë. Gjithashtu, prej argumentët se sperma është e pastërt, është se sperma është baza e kriimit, e krije sa o mëtë mirë atë allatë dhe u gjelë. Si kur se pingën bërtë, si kur se dëshmortë, si kur se djetartë, Sikur se njerët të dëvatë shumë të Allah të zëvëgjel është e pamunshme me e bo Allah të zëvëgjel bazën e kryimit e ty një për një senit për pa pastërt. Tërgoth një një njarje se një njeri i ka të kuë dët djetarë të polimizuë në me zveti rështë qërëse arë sperme e pastërt apo e për pa pastërt. Një djetarë i hanefive dhe një djetarë i shefeive polimizuën me zotë naltë. Edhe ka përcem pra në tynëm një njërë dhe e vetët Qka u bëthet qa po përtit një I thetë këtë djetarë i shafë e i vëthet Jëmë tu e polimizua një njëri Dhe tu i kalzua që i baza e tina është e pasërt Haj po ma këthen mua po dhe tjo baza e jam është e pa pasërt Nuk përdi dhe qa me i bëk tina Këtina njëri Ha? Ha, po po dyshon që baza e tina Po dhe të në e kom bazën Pre ndytsires Allah e Zegjena në rujt E përmen një polimik t'il Ibn Qajimi rahimahulloh Unë livrën e tina Ekshin për këthyë këtë livrë po kajrë nëshallat të ala edhepse do në është tjirë nuk e dija e kam përmend asë e përmend një polimik dhe onë që ka ndodhë mes dë djetarve është polimik shumë interesante nuk në mjafton koha për me e përmend atë polimik edhepse është e gjati nëshallat tjera her kena më e përmend gjithashtu e përmend Shekhu Listami sa Shekhu Listami në fetava unë më gjëlejt në nistenit thët lem jun kal an ehadin Në lëm jenë kallë ahadun, thët nuk e ka përmend as një njeri, se pe nga mberi a.s. e ka urdhrua dikëm pej sahabdhe, me e pastrua spermen. A me e largua spermen as prej trupit e as pej teshaf. Mi thonë loja spermen, sepse sperma është e papastrët. Thët që i kështë omi thët nuk është transmitua prej kur, kujna prej sahabdhe. Deri sotet, Shekhu listomitet, nuk na u ka transmitua një diçka e tilë, në dijet qartë azi se më konë sperme e papastërt, i kishë urdrua, për i gambeja listomë sa aptetina, në njërë të veçanë, kjo është qështje, nuk është qështje e rallë, gjithë njeriut, haa? Numërit, veç me përjashtime në njo qka është i smudë, më thonë 99% njerëzë o kanë nevoj A ki dispozit, ka s'ma dhe që i kishtë omi ne e kalon Allah edhe për nga mbera se unë panasë qarua Jo, thet, asesir Thet, gjithë qyrë se t'ju ka bo vaki, thet, muslimanve Thet, por, thet, dërësa nuk i ka ndalu Allah, a zëvgjel Edhe për nga mbera, a lehi sratu e sëram Thet, shekull islami, thet, dihet Thet, diqka ë e pasërt nuk është e pa pasërt. Tas po e përmendni argumentin e aty nëshka që kam përmendrë për Hanefive apo që i thash më herë dyshimin aty nëshka që kam përmendrë për Hanefive që kanë thonë se sperma është e papastër. Ju na argumentuat diëtorët e Hanefive dhe diëtorët e Malikive. Mirë, por kani dallim mes diëtorëve të Hanefive edhe të Malikive. Dy portë kanë mendimin e ma mandemon. Edhe Malikite, edhe Hanefita kanë mendimin se sperma është e papastër. Mirë, por Malikit mendojnë se sperma nuk pastrohet përpast me ujë, ndërsa Hanefit thonë se sperma Pastrohet nësë është erë Mi afton s'ka nevoj me ilateshen Mi afton veç me e gryje Edhe ku e marrin argument Ku e marrin argument hanefit Edhe malikit cilë të thojnë se sperma ashtë e papastërt E marrin argument Hadithin e ajshës radiallahu anha Qe e përmendu maheret Cine ka të transmitua Bukhari dhe muslimin Dhe unë është hadith më të të fëkun alej Kuset ajsh radiallahu anha Dhe kun të kuntu aksilu min thobi nebiju sallallahu aleyhi wa sellem fe jakhruj ila s-salat, wa etheru l-gusli fi thawbihi, bëqa ul-më, thët, ja kum la teshen për nga mberit, aleyhi s-salatu wa s-salam, ja kum la teshen për nga mberit, aleyhi s-salatu wa s-salam, ku i ka pikë sperma, edhe kur ka dal për nga mberit, aleyhi s-salatu wa s-salam, namaz, ja kum pa venet, ju kan dog venet e ujt, ku ja kum pa struë, spermen, atina. Nga hën thujnë, djetar të anëhifibje, Prej spermës kjo nënkuptohen Se spermë është e pa pastërt Kjo është pi qëdina u matë moja Që ka e kanë thonë djetarët e anefive më Por menë këtë argument është qëdije madhe Filimisht, vepra E pe nga mberet a lehin se ratu e selam Nuk nënkuptohen obligim Ju këto e tene është regull të shumit E usulive e djetarët usulit Se nese e ka veproa Pe nga mber a lehin se ratu e selam një veper Nuk nënkuptohet obligushmeri prej saj Po n preferenc veç, ah sunnet është që i thojnë ana. E çkahet, gjithashtu vepra e sahabijut nuk është argument te dietar te fjala e vërtetë e dietarëve. Përveç asoj, nuk do të thot pastërimi i diçkohit që n'e kupton pa pastërtinë së saj. Se për shembull, më narë loçi në desh, n'e pastrojnë. Apo, mirë po nuk n'e kupton se loçi është i papastërt. Gjithashtu, ne dhe më napik hundë në tesh, ose pështyma në tesh, e pastrojnë ateshen. Por nuk dhe të thetë kjo që është, kjo të dy a jëndë papastrëta. Edhe për këtë dhe më thonë në gjojna, unë i ka përmenë, dhe më honë djetarë, si kur, dhe më honë djetarë të sahabëve, si, Sa'id ibn Abi Waqas, el Abdullah ibn Abbasi domthon, edhe, edhe disa dietore kanë transmetuar se hadith pejgamberit e Allahut se kur u pyet pejgamberi e Allahut për spermën, ka thonë ajo është sikup shtimi ajo te apo hundë qyrrë doon çka çka dalin ty sepse kam lyp edhe në fjalor se doon më u gjet ksoj shprehje do të mësoj se ka dal prej prej hundës me gjet shprehje tjetër, mirë po nuk kam gjet, por po se me qyrrë, mirë po jo me y, me u e kam gjet në në fjalor domthon. Fjala e vërtet e dietore domthon është Nse sper ma dëmëhon është e pastërt, nuk është e pa pastërt.